Але я гніваюсь на вас, пане, повсюду. Що замовив роботи соціалістові, але ж він найкращий коваль. Ви перебільшуєте щодо здібностей Молотковського, сказав Гревастюк, озираючись навколо. Соціаліст? Менше з тим. Справа, власне, в тому, що ви не господар свого слова. Чекаю вас багато неділь підряд, виглядаю. Якщо вже обіцяти, то, по-моєму... Вибачте, пане Гривастюк, оці ж табелі мене з них валили, мусив відпочивати. Я запрошував не до лопати, Прокопе. Повеселились би і так далі. Компанія збирається, завсіди вишукана. Там тої неділі, приміром, гостював колишній ваш вихователь Мефодій Гірчак. Він умов чекаючи, що я скажу. Гірчак? Ми з ним познайомилися через Володимира Майдана, секретаря повітового комісара. Гірчак і Володимировчив склав йому протекцію в Краківському університеті. Хоч він є єдиним українцем серед професорів гімназії, зато людина впливова. Я люблю гарне товариство. «А ти, птиця?» – подумав я. «Загалом важко собі простити, – сказав я, – але їй, бо з ліжка не зводився». Чекаю у вас цієї неділі, що прийде. А помимо того, Гривастюк дістав з-під поли папку і відкрив на потрібній сторінці. Розпишіться в отриманні документів. Нині ділочинство комар носа не підточить. Хвалю, менше свавілля. Так, а як же з ґрунтом, пане Добродію? Згорнувши папку, він затримав м'ясисту долоню з короткими грубими пальцями на обкладинці. «Що подумаю», – сказав я несподівано для себе. «Ні, я й для політики не годжуся. Я розмовляю з людьми занадто прямолінійно». Гривастюк повернувся обличчям до річки, як полководець викинув уперед руку. «Вибирайте, на хазяйське око, то далеко й шукати не треба. Ось тут, під горою». Відступивши від отих акацій, з Богом і починайте. У мене аж у п'ятах похололо. обійдеться без транспорту, рівно, огородець, виграється річка, пасовисько, помешкання при гостинці. Для майстрової людини все це здається велика зручність, якщо ви надумали далі навчитися. Та пізно, пане Гривастюк, ви справді радите. Слушно, між іншим, я нічого не втрачаю завдяки своїй прямолінійності. До речі, додав я, не раз уже зупиняю погляд на цьому клині. Мене лише стримує ота брила, бункер. Гибить тіснувато через неї, погодився Гривастюк, але ж одразу просіяв. А ви її під стіжок, чи що? Зрештою, нехай собі сидить десь у кінці городу під лопухами. Гривастюк. Пішов від мене божественно замислений у прекрасному настрої. Я розчаровано дивився вниз. Жоден камінець не досяг дна. Я поставив собі піти до Гривастюка в гості. Ливодихи не було дома. На столі я застав листа від Покуцького і листівку із зображенням львівської ратуші. «Любий хлопчику», – писав Покутський: не знаю, чи доживу до твого одвіту. У нас у місті страх, що твориться, голод, роботи нема. Сотні львів'ян щодня переселяються на личаківку, попини встигають проспівати вічна пам'ять. Софія моя лежить опухла, я ледве глипаю, кілька рядків закреслено. Помагай тобі, Боже, нікуди не рипайся, бо й далі небезпечно. Та ще появилося бандитство. Сиди в селі. Раджу тобі, як рідний батько. Думаю, ніхто до тебе не вчепиться. Там на це повинні легше дивитися. На цьому не згадую лихом. Дня 7 грудня 1918 року. Я ліг на ослоні. Дрібно, жалібно, залинчало під вітром вікно. Безталанний Покутський. Можна сконати лише від того, що попри будинок, щодня тягнуться вози з мерцями. Забере скрута зі світу. Такі люди пропадають.